Det är de här två kriminella nätverken som strider om makten över narkotikahandeln i Sundsvall. Det senaste dygnet har varit våldsamt i Stockholmstrakten. Den mot... person som mördades i Skogocentrum i Huddinge på lördagskvällen var en 15-åring. Han hade absolut vänner och det märktes ju väldigt tydligt igår när många av hans vänner sökte sig hit till fritidsgården för att hedra, liksom. Det var en fruktansvärd smäll och lika fruktansvärt var ljudet av fönstren i balkongdörrarna som kom, trycktes in och landade på vårt sovrumsgolv. Och när hon ligger på så knackade på på dörren så står polisen där och då säger de, vi beklagar saken, din son är död. Det är egentligen vår första bekräftelse på det här hänsynslösa våldet. Att de skjuter på öppen gata. Att de egentligen skjuter i vem som gör det. Och det var det här vi hade flaggat för och befarat. Ja, nu är det bara några dagar kvar av 2023, rövens år som vi ibland har kallat det internt här på redaktionen. Och det är ett år som har fyllts av våldsamma konflikter, ett år där förövarna har blivit allt yngre, där man knappt ens höjer på ögonbrynen längre när det är barn som misstänks och ett år... Där också många anhöriga har hamnat i skottgluggen. Och det har också blivit ett rekordår när det kommer till sprängningar. Ja, vi ska ta och kolla tillbaka på gängkonflikternas år 2023 och plocka upp händelser och genomgående teman för året. Och så ska vi prata med en av de åklagare som har haft några av de fall som vi berättat om under året, Lisa Dos Santos. Jag tänker på en aldrig tidigare skådad våldsvåg. Jag tänker på genkrig som sugit in barn, som har trängt in i vanliga människors liv och förstört människors liv. Vardag har blivit brottsplats för många människor. Fruktansvärda mord och en nattsvart utveckling. Och Ni kommer också få höra polisen Hanna Paradis som stått mitt i händelsernas centrum och som är kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen Frigg. Hon kommer bland annat att svara på frågor om läget i våldsvågen idag, är det så lugnt som det verkar och vad är det senaste kring Rava Majid? Linus, kommer du ihåg att det här året egentligen började på juldagen med dödsskjutningen i Rinkeby och dagarna efter där det smällde på en massa ställen i södra Stockholm? Det blev ju inte så mycket jul- och nyårsledigt för oss. Nej, verkligen inte. Och faktum är ju att vi faktiskt höll på att ett avsnitt om Dalernätverket. När det började smälla då hade vi ingen aning om hur mycket vi skulle rapportera om det här nätverket sen under året. Och det blev inte heller så mycket julledigt för polisen. Hanna Paradis jobbade mot våldsvågen då och sen nästan dygnet runt ett bra tag in på 2023. Idag är hon kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen Frigg. Vi har haft en brottsutveckling som, liksom in, som inte har sett tidigare i Sverige. Vi har haft väldigt mycket skjutvapenvåld och sprängningar i våra kriminella miljöer. Och det har ju präglat såklart en stor del av polisverksamheten under året. Ja, och då där i början så var mycket av det som hände riktat mot folk som kunde kopplas till mordet och kidnappningen av Einar. Och då pågick det ju också en rättegång mot mannen som vi kallar Ivan, en ledare från Dalenätverket som beskrivits som hjärnan bakom kidnappningen. Han dömdes senare till drygt 13 års fängelse för kidnappningen och andra grova brott. Sen bara fortsatte och att sprängas och skjutas och mördas i Stockholmsområdet. Det blev tydligt att konflikten stod mellan Dalernätverket och Foxtrott. Och där någonstans i mitten av januari så fattade man att narkotikamarknaden i Sundsvall hade stor betydelse för den här konflikten. Ja, och i januari så slog polisen i Sundsvall till massivt. De hade haft hemlig dataavlyssning mot en person som tidigare hade varit med i Dala-nätverket där och som sen hamnat i konflikt med sina tidigare vänner och gått över till Foxtrott. Polisen kunde i realtid följa chattarna och se hur mord och sprängningar planerades. Sju personer sitter anhållna på sannolika skäl misstänkta för flertalet brott, bland annat förberedelse till mord och grovt vapenbrott, efter polisens stora insats vid flera adresser i Sundsvall på torsdagskvällen. Insatsen gav beslag av stora mängder narkotika, automatvapen och saker som misstänks vara otlösta termosbomber. Ja, 20 av 24 åtalade dömdes senare för inblandning i mordförberedelser, grova vapenbrott och narkotikabrott i Sundsvall den här perioden. Och det här var ju också ett exempel där man såg att organisatörerna inte nödvändigtvis befann sig på samma plats, att de styrde genom chatt. Och också att unga personer slussades in från olika orter i landet för att begå grova brott. Och det här är ju ett modus som vi har sett exempel på gång efter gång under året. Framförallt när det gäller dåden i Stockholmsområdet. Kommenderingschefen Hanna Paradis. Vi ser ju att det är inte längre är en lokal kontext utan den här problematiken är ju glokal som vi säger, det vill säga den är, liksom har internationella präglingar på brottsligheten men den innefattar också väldigt unga individer så det är en väldigt komplex problembild där, där de här nätverken som det ser ut nu utnyttjar väldigt mycket unga personer för att begå de här brotten det är en utveckling vi har sett över tid. Man gömmer sig bakom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 Så där sa Jarle Poljarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt till oss i januari då när konflikten mellan Foxtrot och Dalernätverket var som värst. Och då blev det ju tydligt hur tonåringar användes för att utföra grova brott. Och är det något som verkligen stuckit ut i år så är det ju hur många väldigt unga personer som misstänks för grova brott. Häkterna har fyllts med barn och redan i januari satt dubbelt så många barn häktade som under den månaden 2022. Vilket många menade berodde på att straffrabatten för 18-20-åringar togs bort förra året. Kriminalvårdsinspektören Jenny Jensen på häktet i Malmö hade märkt av den här ökningen och sa så här till oss i början av året.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 Och när rättegångarna efter några av vinterns våldståd i Stockholm startade blev det också tydligt hur barnen rekryterades. Där stod en 20-åring från ceronätverket med aliaset Louise Gucci i centrum som rekryterat barnsoldater för Foxtrotts räkning. Lisa Dos Santos var en av åklagarna där. Att det finns någon som håller i trådarna och ger ord det, det var ju inte nytt för mig. Det som var nytt var ju just att det var... Unga barn som var i andra änden. Ja, och I det fallet så kunde man ju se hur Louise Gucci organiserade dåden och gav order till barnen i chattar. Som i Dalen där två tonåringar fick order om att skjuta vem som helst som ser ut att köra och som har tillräckligt dyra kläder. En person utan någon som helst koppling till kriminalitet jagades genom bostadsområdet. Ja, och Louise Gucci gav också order om en skjutning mot en lägenhetsdörr i Fruängen där kulorna gick rakt in och där anhöriga till en rappare från Dalernätverket var hemma. Två 14-åringar misstänktes för det här dådet. Nej, men det är en dystopisk känsla att det är så unga personer som deltar i de här extremt grova brotten. Särskilt när man såg de här chattarna att det chattas ganska enkelt och lätt om så grova brott. Att åka och hämta en kalle och skjuta lite, slå sig för bröstet och kalla sig för chef och sen fortsätta vidare till fritidsgården. Alltså ett ganska tydligt exempel på där gänglivet och vardagen har flytit ihop. Som att det finns en tydlig gräns däremellan. Att man kan gå i skolan och vara på fritidsgården och vara hemma och samtidigt delta i en chatt. –där man pratar om att åka in och skjuta in genom en, en familjshem. Ja, det fallet blev uppmärksammat inte bara för att det var en 14-åring– –som misstänktes för att ha hållit i automatvapnet– –utan också mycket på grund av att det filmades och spreds på sociala medier. Och det här är ett typexempel på brotten under 2023, tycker åklagaren Lisa Dos Santos. Det är ju ett fall av många– vi har sett hur många sådana exempel som helst med ett ännu värre utfall. I det fallet så mirakulöst blev ingen skadad. Men vi har sett flera fall där människor har misslivat i den här våldsvågen. Och att kriminaliteten krupit så långt ner i åldrarna är det som verkligen blivit den nya verkligheten under året, säger Lisa Dos Santos. Vi har också sett hur... Med behandlingshem, och som ska skydda våra barn också lika gärna kan vara en plats för rekrytering, en plats för att gängverksamheten helt enkelt kan fortsätta. Det har ju varit mycket tal om så här: vi borde ha sett det här komma. Är det någonting du också tänker att den här utvecklingen kunde man ändå förutspå? Det är lätt alltid att alltid sitta och vara efterklok, och jag kan väl inte ge något exakt ett exempel på hur man skulle ha. Motverkat det, men att det gick i den utvecklingen, det, det såg man ju. Det, det blev ju knappast bättre, det blev ju värre och värre och värre. Men att hela samhället behöver jobba tillsammans är tydligt, tycker Lisa dos Santos. När ett barn behöver gå grova brott, då har det ju gått snett i ganska många led dessförinnan. Så här är det ett helt samhälle som måste resa sig. Att var och en får titta sig i spegeln, det är lätt då, att döma- och lägga skuld och ansvar någon annanstans. Och tyvärr tycker jag att man ser det lite väl ofta. Man dömer på annat håll och rättfärdigar sitt eget beteende. Det finns mycket man kan göra om man, om man tänker lite själv här. 15-åringar sköts i elv i sextiden tiden igår kväll inne på en restaurang. En person sitter anhållen för dådet. Ja, barn har inte bara utfört grovt våld under 2023. Flera barn har också utsatts för grovt våld och mördats. De har hon sett något som gjort henne så rädd att hon bara backade och sprang tillbaka till sin bil för att ringa mig. Så där berättade en person som var med när en 14-årig pojkes kropp hittades i en skog i Upplandsbro i norra Stockholm i augusti. Pojken hade tre veckor tidigare försvunnit från ett hem i Nyköping där han var placerad av socialtjänsten. Även en vän till honom på ett annat hem i Nyköping försvann och hittades mördad i en skog i Nyneshamn i södra Stockholm. Båda hade blivit utsatta för mycket grovt våld. Och bilder på en av de mördade 14-åringarna spreds och bland annat fick hans pappa de bilderna skickade till sig. Elin, som vi kallar henne, är kompis med pappan och berättade så här. Alltså det är fruktansvärt. Det är bilder som pappa kommer få leva med resten av livet. Det är ingenting han eller vi någonsin kommer glömma. Polisen började misstänka att Foxtrott låg bakom morden och vi kunde i vårt avsnitt 14-åringarna som försvann och hittades mördade avslöja att de mördade pojkarna skrivit i chattgrupper där enligt polisen framträdande personer inom Foxtrott ingått. Exakt varför pojkarna mördades är fortfarande oklart men en av polisens hypoteser är att de ska ha gjort någonting som ska ha lett fram till att de hamnat i konflikt med Foxtrott. Under hösten har flera personer häktats misstänkta för inblandning i morden och det finns nu över 20 personer som delgivits misstanke för någon slags inblandning i kidnappningarna och morden. Och att barn riskerar att bli offer när de dras in i kriminalitet har blivit tydligt flera gånger under året. Lisa Dos Santos är själv åklagare i fallet med den 13-åring som hittades skjuten till döds i Haninge i september. Han hade försvunnit några dagar tidigare från sitt hem och var inte tidigare känd av polisen. För några veckor sedan häktades två personer misstänkta för mordet på honom. De nekar till brott. Lisa Dos Santos vill inte prata om mordet på 13-åringen av respekt för hans familj. Men generellt så säger hon så här om hur det är att jobba med sådana fall. Det är svårt att förmedla till någon annan hur det är att arbeta med, med det vi håller på med. Det här är vårt arbete och det här har vi hållit på med i många år. Att det är så unga som har fallit offer för det är ju det är helt fruktansvärt. Det, det, det känner jag både som människa och som åklagare. Man känner ju både liksom en djup tragik och en hopplöshet inför det och man känner ju inte minst med familjerna. Sen måste vi fortsätta göra vårt arbete och man hittar sätt att få återhämtning, att vara i en normal hemmamiljö, göra sina egna saker för att kunna komma tillbaka till jobbet och göra ett bra jobb. Polisen Hanna Paradis har följt utvecklingen med unga gärningsmän på nära håll i de olika insatserna för att få stopp på våldsvågen. Det är en jätteorovande utveckling. Vi ser att de här kriminella nätverken de nyttjar ju unga individer både ur att man liksom attraherar dem till den här livsstilen men också att man i vissa fall tvingar in eller utpressar ungdomar att vara med och ta del i det här. Det är en jättesamhällsutmaning som vi tillsammans med andra jobbar liksom intensivt med såklart. Men det är ju en hänsynslös brottslighet där man inte liksom bryr sig om ungdomars liv vare sig de är utförare eller riskerar att bli liksom mördade. Var ni beredda på den här utvecklingen att det skulle att så unga personer skulle involveras i så grov brottslighet? Ja, beredda skulle säga att jag är, inte, jag är inte förvånad utifrån att den här kriminaliteten är väldigt hänsynslös. Eh, och man skyr inga medel för att eh, liksom få avsättning för sin kriminella ambition eh, och att man då utnyttjar unga. Liksom, det är ju en del av den hänsynslösheten som vi ser. Eh, sen är det ju en stor utmaning att se till att ungdomar väljer att avstå från att ingå i de här kriminella nätverken. och Det är ju en väldigt stor problematik i det. Därför att den här eller brottsligheten liksom attraherar ju faktiskt också en del ungdomar med mytbildningen och annat. Jag sitter och kollar på tv. Jag har alltid, alltid velat att kolla på så här lite svenska fall och öklig och sånt. Intresserar mig. Så jag hade jag egentligen på bakgrunden och så ser jag en bild, en gammal bild på mig sedan 2019. Och jag ju, alltså ni kan ju bara föreställa er chocken, men jag kan inte beskriva den med ord. 2023 är också ett år då det har pratats mycket om att gränser har passerats, exempelvis att anhöriga har blivit måltavlor. Ja, killen som ni hörde nyss är en 26-årig gängkriminell. Han sitter och tittar på tv-programmet Efterlyst och ser sig själv på bild. En åklagare efterlyser honom och en person till. Namn och bild publiceras på dem och de är misstänkta för en skjutning mot en adress i Uppsala som är kopplad till en släkting till Rava Majid. Under natten efter att programmet har sänts så ringer det på dörren hos 26-åringens pappa i Tullinge. Pappan öppnar och skjuts till döds. Och det blir första gången i konflikten mellan Foxtrott och Dalen som en förälder till en gäng mördas. Och det här är ju något som har varit väldigt vanligt under året. Ett dåd leder till hemdåd och så är våldsspiralen i snurr. 26-åringen har själv dömts för skjutningen i Uppsala som han efterlystes för och i den rättegången berättar han om känslorna kring mordet på sin pappa. Allt kom från en, liksom en klar himmel. Den nära anhöriga var en eh, med eh, Han hade en egen fastighetsbyrå, en civilekonom och en eh, världensmässamänniska. Liksom. 26-åringen var en utförare, alltså ganska långt ner i den kriminella hierarkin. Och ytterligare en gräns passeras när Ismail Abdos mamma skjuts i ihjäl i sitt hus i Uppsala i september. Abdo tillhörde ju tidigare topparna i Foxtrott. Men det har ju blivit en konflikt mellan honom och Rava Majid. Och mordet på mamman blir också startskottet för höstens våldsvåg. Kommenderingschef Hanna Paradis igen. En gräns som vi ser att man passerade där är när man började ge sig på anhöriga. Eh, som man gjorde under hösten. Eh, det är ju en tydlig... Eh, gräns. Eh, så så den, den problematiken har vi jobbat ganska intensivt med sedan i höstas när den upp, uppstod. Och allt eftersom under hösten när våldsvågen eskalerat så är det inte bara nära anhöriga som drabbas utan också personer längre ut i periferin. Det kan till och med vara så vaga kopningar som att man bara råkar dela efternamn. Och när det här pågick så sa polisen att man inte kunde skydda alla. Det fanns helt enkelt för många att skydda. Det är ju också en, ett bevis på att den här brottsligheten är oerhört liksom hänsynslös. Att man väljer att gå på anhöriga som ibland inte har ens, liksom, som inte är en del av den här konflikten. Utifrån de bedömningar vi gör så gör vi såklart allt vi kan. Men vi kan inte skydda alla. Eh, och det är också inneburit att en del anhöriga själva valt att lämna, lämna landet eller ta sig till annan ort. Och på frågan om polisen hade kunnat hantera situationen annorlunda med de anhöriga så svarar Hanna Paradis att hon tycker att polisen har haft en bra struktur för att kunna göra bedömningar och erbjuda hjälp beroende på om det har funnits en faktisk hotbild eller en mer upplevd hotbild. Jag har träffat en del anhöriga. Och bakom den här problematiken som vi läser om i tidningar och som vi jag jobbar med- så finns det ju människor och anhöriga och släkter och familjer- eh, som kommer få leva med konsekvenserna av den här brottsligheten i livet ut. Eh, och de tänker jag mycket på. Alltså det här är i mest allvarliga läget som jag har varit med om under mina 33 år som polis- den interna foxtrot eskalerar efter mordet på Ismail Abdos mamma. September blir den blodigaste månaden sedan december 2019 när det kommer till skjutvapenvåld. Jarlip Oljarevius, underrättelsechef i Region Mitt, säger att han inte har varit med om något liknande. Jag har aldrig sett det här allvaret i en situation som det här innebär, där... Framförallt individer som kanske inte ens har med, med, med de här kriminella grupperingarna att göra, mer att de kanske är släktingar, misste livet med uppsåt. Alltså det är uppsåtliga attacker mot de här individerna. Det är oerhört allvarligt. Minst 12 personer mister livet under september och en av dem som skjuts ihjäl i Stockholm med sonen till kvinnan som vi kallar för Carolina Så knackade på dörren så står polisen där och då säger de, vi beklagar saken, din son är död. Efter mordet på sonen har hon fått ta emot hot och när vi pratar med henne idag säger hon att livet känns tråkigt och att sonen var hennes glädje och hennes allt i livet. Hon är en av många som tycker att politikerna måste göra något. Jag skulle önska mig att regeringen ska förstå att det är inte är lätt att förlora sitt barn. Att den här hotet och den här vålden eskalerar. Och att de måste ta tag hårdare handskar och göra mer kontroller på vägarna, stoppa bilar. De sätter in militärstyrkan i Sverige för att kunna stoppa våldet och det här mördandet för att det är så många som har dött. Men det är inte bara anhöriga till gängkriminella som drabbas av våldet under året. Exemplen på helt utomstående är många. När en sprängning sker är det ju till exempel alla i det berörda huset som drabbas. Dessutom så har det sprängts på fel ställen och skjutits mot bostäder där det helt fel personer bor. Och personer som inte har nått med kriminalitet att göra har skjutits ihjäl. –Tidigt på morgonen den 28 september dör 24-åriga Soha Hon har legat och sovit när en sprängladdning detonerat. Sprängladdningen var egentligen avsedd för grannhuset där en släkting till Rava Majid bor– Mordet på Sohazad chockar Sverige. En minnesmanifestation hålls. Hon blir en symbol för de utomstående som faller offer för gängvåldet. Och vi pratade med hennes vän, Arina Saer, några dagar efteråt. Och då sa hon att hon tycker att det är viktigt att prata om sin vän. Jag visste inte ifall jag skulle orka eller ifall jag skulle göra det här. Men jag tänker bara på att hon förtjänar det. Hon var en sån himla fin människa så jag tycker inte hon ska...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 med gängkriminaliteten och särskilt att barn inte ska rekryteras till kriminella gäng. Efter att satt dött av explosionen i villan breve och två andra mördats i skjutningar i Stockholm inom loppet av tolv timmar så höll statsminister Ulf Kristersson ett så kallat tal till nationen i SVT. Och i det så öppnade han för att sätta in militären i bekämpningen av gängkriminaliteten. Ja, än har vi inte sett några militärer på gatorna men flera nya lagar har börjat gälla. Till exempel att polisen nu får avlyssna personer utan konkret brottsmisstanke, alltså i förebyggande syfte. Ja, åklagare och polis de jublade medan kritiker varnade för att det kränker den personliga integriteten och att det tillsammans med förslag som ansiktsigenkänning och drönarövervakning skapar ett övervakningssamhälle.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 tagit del av min, min info ut från min telefon. Kajsa heter egentligen något annat och hon åtalades aldrig för något brott- man har också skärpt straffen för flera brott och infört nya brott under året som involverande av underårig i brottslighet eller gäng grooming. Och det har blivit lättare för åklagare att väcka så kallad bevistalan mot barn under 15 vilket alltså är en slags rättegång mot personer som inte är straffmyndiga för att avgöra om de är skyldiga eller inte och där något straff inte döms ut. Men det finns också flera andra saker som politikerna vill göra och som riktar sig mot unga brottslingar. Regeringen och Sverigedemokraterna listar flera punkter, till exempel att se över straffrabatten ytterligare och kanske sänka straffmyndighetsåldern från dagens 15 år. Det utreds just nu och vad det kommer att landa i får vi se först 2025. Men i Ekots lördagsintervju sa Jimmy Åkesson att han tycker att även 13-åringar som döms för mord borde kunna få livstidsfängelse. Min utgångspunkt är ju brottsoffrets rätt till upprättelse. Min utgångspunkt är laglydiga medborgars rätt till trygghet från farliga människor. Och då spelar det ingen roll om den farliga människan är 13 år eller 30 år. Den är lika farlig för det. Nu när året börjar gå mot sitt slut så har vi sett flera åtal och domar kopplade till våldsvågen i Stockholm, Sundsvall och Uppsala. Till exempel har flera personer dömts för mordet på en 15-åring på en sushi i Skogås. Åtal väntas väcka snart för andra grova brott samtidigt som det i vissa utredningar inte finns några misstänkta i nuläget. Polisens kommenderingschef Hanna Paradis igen. Vi har ju lyckats förhindra ett stort antal våldsdåd. Eh, över hundra våldsdåd som vi har förhindrat. Och då kan man ju tänka att det också skett ganska många. Eh, men vi har också förhindrat väldigt, väldigt många våldsbrott. Vi har också fått ett flertal personer dömda. Vi har dömts ut ungefär 200 fängelseår eh, hittills i år. och Vi har fler åtal att vänta. Eh, och vi tar såklart mycket vapen och sprängmedel i beslag. Och även kontanter och narkotika i de här miljöerna. Beställarna och anstiftarna till många av våldsdåden i Sverige sitter utomlands. Bland dem har framförallt namn som Rava Majid, Greken och Ismail Abdo nämns. De är flera. 20-tal skulle jag bedöma just nu som befinner sig utomlands som ändå har en påverkan på Sveriges problembild. Så det är såklart att vi jobbar mot de personerna som, som sitter utomlands och beställer våldsbrott i Sverige. Men det är inte bara en och det är inte två utan det är många fler. Efter att september och oktober varit extremt våldsamma på grund av den interna Fox konflikten så blev det lugnt, nästan konstigt lugnt. Läget just nu skulle jag säga att det är fortfarande ganska hög aktivitet i våra kriminella nätverk. Även om det kanske inte skjuts och sprängs just nu så är kriminaliteten i allra högsta grad liksom pågående. Det har också skett flera gripanden i andra länder under hösten av högprofilerade personer med koppling till Foxtrot, personer som varit viktiga för ledaren Rava Majid. Ja, för mycket under året har ju handlat om foxtrott och konflikt med Dalen och med andra grupperingar och internkonflikten de senaste månaderna. Här i Sverige är Rava Majid häktad i sin utevaro för en lång rad brott. Men frågan är ju, vad han är nu? Tidigare i höstas så berättade SVT att han gripits i Iran, men sen har det varit ganska tyst. Ja, vi har ju undrat, polisen har undrat och enligt våra poliskällor har informationen spretat kring vart Rava Majid befinner sig och om han är frihetsberövad eller inte. Men kontentan är att ingen vet säkert. Kommenderingschefen Hanna Paradis svarar så här. Jag har ingen information om att han är gripen. Eh... Däremot så är det så att vi får kontinuerligt information om att personer som vi eftersöker grips. Ibland stämmer information, ibland stämmer den inte. Ibland kan det till och med vara desinformation och det hanterar vi. Ett sånt informationsflöde hanterar vi egentligen hela tiden. Det är inte alltid det kanske liksom är i offentligheten men vi hanterar den typen av information i princip liksom på veckobasis. Eh, så att, eh, men om, utifrån den personen så finns det inga uppgifter som jag har att han skulle vara frihetsberövad Men finns det då för att det finns ju uppgifter om att han ska ha frihetsberövas under, och sen har det varit väldigt tyst eh, så frågan är väl snarare vad, vet, ni om, vet ni vad han är? Har ni koll på? Ja, men vi har såklart uppgifter om alla de individerna som vi eftersöker utlande så har vi uppgifter om var de befinner sig någonstans men i det här fallet som du efterfrågar så är det så att vi, det är inte bekräftat att han ens har varit Ja, Men ska man tolka det svaret som att han är på fri fot? Ja, så länge man inte är frisprövad så är man ju på fri fot. Ja, det här svaret tolkar man ju som att Träva Majid kan vara på fri fot. Men informationen är som sagt spretig och förvirrad. Det här programmet, det sista för i år, börjar gå mot sitt slut. Ett nytt år är runt knuten och vi frågade åklagaren Lisa Dos Santos vad hon hoppas på 2024. Att man ska ta lärdom av det året vi tittar tillbaka på. Jag tycker att vi har ju sett ett samhälle som har gått åt helt fel håll i det här avseendet. Men också att människorna som bor i det kanske tittar bort en gång för mycket, och inte ser sin egen del, fortsätter... Liksom slå in på vägar som man kanske inte borde göra man möjliggör kanske en och annan sak för gängen tar inte ett fullt ansvar där man faktiskt hade kunnat så alla kanske ska titta sig i spegeln till nästa år och fundera var börjar och slutar mitt ansvar i detta vilket samhälle vill man leva i och vad har man för möjlighet att påverka det jag vill ändå tro att att man har en möjlighet att påverka inte alla men, men ganska många i alla fall Du har lyssnat på Petri Krim om gängkonflikternas år 2023. Och med det här så vill vi tacka er alla lyssnare som har hängt med oss under året som tipsat och tyckt till. Gott nytt år. Producent idag var Jenny Hellström, ljudtekniker Johan Hörnqvist. Och fortsätt att tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp på p eller på 073 461 2915 och samma nummer gäller på Signal.